Чотирнадцять. Тайгер і Смарагдоважниця. Не дуже ти вправний, Гульвіса. Одягнена в яскраво-зелений одяг жниця з диким поглядом і дикими манерами, збила Тайгера сала зараз з ніг, і він боляче гепнувся на мат. Чому цю тоненьку річ називають матом, якщо на ній так само боляче, як і на тиковій підлозі веранди Петхаусу, де вони зараз борються? Хоча Тайгер ненату заперечував навіть після того, як рівень його больових нанітів прикрутили до мінімуму, він почав отримувати задоволення від припливу ендорфінів, який супроводжував біль на тренуваннях. Це було навіть краще заляпання. Звісно, з плином часу стрибки з високих будівель могли викликати звикання, але і рукопашний бій був не вгірший. І тут щоразу було інакше. Єдина варіація під час ляпання бувала, коли під час падіння Тайгер дороги об щось ударявся. Він швидко знову опинився на ногах і знову боровся, завдаючи достатньо хороших ударів, щоб роздратувати Жницю Ренд. Він збив її з ніг на підлогу і почав сміятися, а це її лише дужче розлютило. Він цього й хотів. Її вдача була її слабкістю. І, хоча вона була набагато кращим за нього бійцем у брутальному бойовому мистецтві бокатори чорної вдови, але завдяки своїй вдачі вона ставала недбалою та передбачуваною. Йому якусь мить здавалося, що вона зараз кинеться на нього та почне вовтузити. Коли в неї вздавали нерви, жниця тягнула за волосся, виколопувала очі і дерла кожну незахищену ділянку тіла нігтями, які могли залишити глибокі сліди навіть на камені. Але не сьогодні. Сьогодні їй вдалося стримати своє шаленство. «Досить!» – заткуючись кола, сказала вона. «Шуруй в душ!» «Ви до мене приєднаєтеся?» – дрижнився Тайгер. Вона самовдоволено посміхнулася. Колись я погоджуся на твою пропозицію, і ти не знатимеш, що робити. Ви забуваєте, що я професійний тусівник. Вивчив кілька речей. На цьому він зняв мокру від поту майку, демонструючи наостанок свій накачаний торс, і неспішно пішов геть. На самоті, приймаючи душ, Тайгер захопливо обдумував ту спокусливу ситуацію, в яку потрапив. На нього звалилося щось круте. Приїхавши сюди, він гадав, що буде якась звичайна робота, але не було ні вечірки, ні гостей, окрім нього». Минуло більше місяця з його появи, а цій роботі здається не було кінця. Хоча він припускав, якщо насправді це навчання, то воно зрештою закінчиться, але впродовж цього терміну він міг користуватися шикарним пентхаусом і їсти все, що влізе. Єдине, що від нього вимагалося, це займатися спортом і тренуватися. Варто підправити твоє тіло для прийдешніх днів Гульвісо. Вона ніколи не називала його на ім'я, тільки Гульвісою, коли була в гуморі, або черв'яком чи мішком м'яса, коли була не в гуморі. Хоча вона так і не розповіла, скільки їй років, він вирішив, що десь за 25, і до природних 25. Коли старша людина повертає свій вік до 20-х, щось у ній дозволяє легко це помітити. В цій молодості відчувається перевтома, але Смарагдова жниця вперше проживала своє життя. Щиро кажучи, він не був повністю переконаний, що ця жінка взагалі жниця. У неї був персин жінця, який видавався справжнім, але Тайгер ніколи не бачив, щоб вона ходила на збирання, а він достатньо знав про жінців, щоб знати про квоту, яку вони мають виконувати. А на додачу, вона ніколи не зустрічалася з іншими жінцями. Хіба вони не мусять зустрічатися кілька разів на рік? Ця зустріч називається конклав. Ну, можливо, в Техасі запровадило ізоляцію. Тут панували інші правила і традиції, ніж у решті мерек. Його недаремно називають регіоном «одинокої зірки». Та попри це Тайгер не збирався зазирати дарованому конові в зуби. Після родини, де про нього згадували навіть не в другу чергу, він був не проти побути в центрі чиєїсь уваги. І тепер він став сильним. Спритним. Людиною, вартою заздрості і захоплення. Тож навіть якщо все це буде марно і смарагдова до важниця відійшли його звідси, навіть не подякувавши їй і не попрощавшись, він зможе одразу ж повернутися до розгульного життя, враховуючи, яке він тепер має тіло, на нього буде неабиякий попит. Усі його кубики точно перетворять його на висококласну принаду. А якщо його не відпустять, що тоді? Йому дадуть персня і відправлять збирати? Чи зміг би він це зробити? Він, звісно ж, утнув достатньо псевдосмертельних розіграшів, та хіба лише він один? Він, посміхаючись, пригадав найкращі з них. Зі шкільного басейну перед чисткою викачали воду, і в Тайгера виникла чудесна ідея заповнити басейн голографічною водою. Найкращий шкільний пірнальник піднявся на 10-метрову вежу і виконав ідеальний стрибок ластівкою, що закінчився ненавмисним ляпанням. Він видав просто зразковий зойк перед тим, як тимчасово померти. Це було майже варте триденного усунення від занять і шістьох вихідних, присвячених виправним роботам, які призначив йому шторм. Навіть пірнальник за кілька днів, повернувшись із центру відродження, визнав, що це був класний жарт. Але тимчасово і постійно мертвий – це є цілковито різні речі. Чи здатен Тайгер назавжди урвати чиєсь життя і робити так щодня? Ну, напевно, він може стати таким, як той жнець, у якого навчався Рован. Жнець Годард, що знав, як влаштовувати шикарні вечірки. Тайгер вирішив, що коли таке входить у посадову інструкцію, то зрештою він зможе впоратися. Тайгер, звісно ж, не був цілковито впевнений, що справді навчається на жінця. Бо зрештою Рован своє навчання провалив. Тайгерові було важко повірити, що йому вдасться досягти успіху там, де це не вдалося Рованеві. Плюс Рован після цього досвіду змінився. Після пережитих психологічних змін він став безрадісним і серйозним. А от Тайгер не мусить витримувати цих психологічних викликів. Його мозок фактично в це не втягували. І його це влаштовувало. Мозок ніколи не був найкращим органом Тайгера. Можливо, його тренують на охоронці жниці, хоча він навіть уявити не міг навіщо хтось такий жінцю. Нема таких дурних, щоб нападати на жінця, коли покарання – збирання всієї твоєї родини. Якщо це справді виявиться правдою, Тайгер був би певен, що зможе прийняти цю роботу. Лише суворість і жодної влади, щоб він погодився, вигоди мають бути першокласними. "Гадаю, ти майже готовий", тоді ж за вечерею сказала йому Смарагдова Жниця. І бот саме подав йому бом нежирний стейк. І це був справжній стейк, а не синтезована їжа. Все-таки натуральний і найкраще краще пасував для нарощування м'язів. "Тобто, готовий отримати свій персень?" запитав Тайгер. Чи ви маєте на думці щось іще? Вона просто загадково йому посміхнулася, і це привабило його більше, ніж хотілося визнати. На початку вона йому не подобалася, але в жорстоких і водночас інтимних спарингах букатору було щось таке, що змінило їхні стосунки. Якщо це про перстень жінців, то хіба я не маю проходити випробування на конклаві? поцікавився він. Повір мені, Гулісо, ти натягнеш на пальця той перстень, не відвідавши жодного конклаву. Це я гарантую особисто. Тож він такий стане жінцем. Тайгер зі смаком не минав решту вечері. Знати, куди його вела доля, було водночас п'янко і лячно.